Як ви поясните серію вбивств у вашій фірмі? Чи правда, що в місті з'явився маніяк Перукар? Чи не підпадають під підозру працівники вашої фірми? Дівчина ледь не вихопила мікрофон з рук розгубленої ладокурихи. За нею вистрибнув інший молодик. Чи не є вбивства ваших працівників акцією протесту проти вашого брудного бізнесу? Згодом вискочила солідна дама і так само шалено зарепетувала, видираючи у ведучий мікрофон. «Ваше скорто сердя проституції та розпусти! Ви поплюжите честь та гідність наших чоловіків!» Пані Ганна нарешті змогла висмикнути мікрофон з рук обурених глядачів та жахом подивилася на Дану. Порухом очей Дана показала, що здатна відповідати на запитання. «Ви заміжня?» Запитала вона галасливу жінку. «Я порядна самотня жінка, з гідністю відповіла та». «З вами все зрозуміло». Дана посміхнулася та граційно змахнула невидиму пір'їнку зі свого блідо-фіолетового кардігана. Потім взяла зі столика черевату прозору склянку і соком і зробила кілька ковтків. Вона, як хороша актриса, знала, як впливає і заворожує вміло і вчасно витримана пауза. «Якщо можна...» Підніміть руки ті, в кого зараз немає друга, партнера або супутника життя», – попросила вона, звертаючися до молодих жінок, що зі своїх місць захоплено спостерігали за нею. І вона це бачила по їхніх очах, заздрили її красі та самовпевненості. Камера ковзнула по залу і зафіксувала ліс піднятих у гору рук. Чи були б ви проти, якщо б інтелігентний, порядний, красивий та ненав'язливий чоловік запросив вас у дансинг або в театр і не псував вам при тому нерви ревнощами та зауваженнями? Чи не хотіли б ви мати практику спілкування з чоловіками на вищому рівні? Чи, можливо, краще сидіти вдома та плести шкарпетки своєму дідусеві? Який ви зробите вибір? «Ви, сучасні, розумні, талановиті жінки, єдиною проблемою, яких є самотність у цьому доволі жорстокому світі!» Відповіддю їй були шалені оплески. Очі пані Ганни нарешті перестали випромінювати суцільний жах. «А про вбивство?» – зітхнула Дана. «Читайте у жовтій пресі. Ми тут зібралися, щоби поговорити про інші проблеми». «Так, звичайно ж, у вас і інші проблеми». І з ядучою посмішкою загорив до неї інший експерт, як тільки пані Ганна надала йому слово. Народ голодує, а ви задовольняєте потреби багатих та розпусних жінок. Я ж не винна, що ці потреби не можете задовольнити ви, чоловіки, посміхнулася Дана. А що стосується злиднів, вважаю, вони починаються в голові. І при цьому зовсім не має значення, скільки грошей лежить у вашій кишені – три тисячі доларів чи три гривні. «Поясніть, будь ласка, цю цікаву думку!» Голосом масовика за водія перебила її ладокуриха, який здалося, що Дана перебирає на себе всю увагу аудиторії. «Це дуже просто. Варто лише прислухатися до власних розмов на роботі чи вдома. У дев'яти із десятьох випадків вони про гроші. І неважливо, рахуєте ви копійки чи тисячі. Важливо те, що люди скаржаться один одному на те, що грошей не вистачає». І, говорять, це з особливою гордістю жебраків, яку в нас виховували останні 80 років. «А невже ви не рахуєте свої гроші?» – ставив хтось з експертів. «Звичайно ж, рахую», – посміхнулася Дана. «Але в ті часи, коли в мене в кишені було останні три гривні, я ніколи не дозволяла собі про це говорити вголос. От і весь секрет». «Секрет її успіху», – підхопила Ладокуриха. «Секрет її краси та жіночої гордості. А тепер рекламна пауза, під час якої ми проведемо міні-опитування на тему, чи потрібні нам служби ескорту. Далі усе тривало більш-менш нормально. Але Дана постійно відчувала себе на перехресті поглядів. Одні випромінювали ненависть, інші – заздрість та захоплення. Вона знала, що виглядає чудово. Вона знала, що саме зараз по той бік екрану на ній зупиняється зовсім інший погляд. Власне, задля цього погляду вона і зголосилася на цей ідіотське шоу, під кінець якого нічого, крім ненависти до цікавих експертів, до себе та дощу, що розпочинався за вікнами студії, вона не відчувала. Під рясним і вже доволі холодним осіннім дощем Дана побігла до свого авто і, не слухаючи помічника режисера, що наздоганяв її з якимись папірцями в руках, люто грюкнула дверима машини перед самим його носом.